Запроси мене на дощ. Я так довго чекаю на тебе, Так повільно минають хвилини. Вмить розбилося дзеркало неба На маленькі колючі краплини. Засміялися трави і квіти, І дерева, і люди навстрічні. Тільки крок залишився до літа, А до осені ще майже вічність. Теплий дощ нам з тобою на радість, на кохання п'янке і щасливе. І обручки, і сонячних райдух ми одягнемо вдвох після зливи. Запроси мене на дощ, на весняну теплу зливу. Посміхнись мені щасливо і запроси мене на дощ.